Запоріжжя вам це що? Західна чи Центральна Європа? Запоріжжя – це дупа, синку. І ти туди завтра вранці вирушаєш, чорт, тебе забирай. Воно гегоче. Підслуховує. От скажіть мені, це нормально бути присутнім на церемонії відкриття Алеї Героїв о сьомій годині ранку. Сюрреалізм. Алея Героїв. 21-е сторіччя. Сьома година ранку. Урядова делегація з вашим покірним слугою в'їжджає на територію Запоріжжя. З мигалками, як дорослі. З виттям сирен, як належить. Можу собі уявити, як нас матюкали мешканці цього чудового міста. От що б ви подумали, якби вам сказали, що ви маєте бути присутнім на відкритті Алеї Героїв у Запоріжжі? Що? Язика проковтнули? А я подумав про війну. Бо в мого покоління, коли були герої, то це Віктор Цой, Майк Науменко та герої Великої вітчизняної війни. Їх більше. Я думав, які молодці запорожці заклали цілу алею героїв. Як воно звучить, відчуваєте? Навіть не одного, а купу героїв заклали. Ну, Мабуть, на честь річниці перемоги наших над німецько-фашистськими загарбниками. Супер! Пам'ять покоління і таке інше. Я ще вчора цим перейнявся, коли думав про подарунок. Сувенір, блін. От що ти в цьому випадку будеш дарувати? Гуцульський ніж? Вишиванку? Полтавського рушника? Портрет Тараса Григоровича? Тарілку? Завбільшки як телевізійна супутникова антена з зображенням столиці. А от і ні. Не вгадаєш. Я розмірковував так. Відкривається... Алея Героїв. Що вздовж алеї має бути? Дерева. Як я намучився. Спочатку знайшов координати теплиць, що перебували на балансі нашої установи. Потім поговорив із черговим, який сказав, щоб я пішов за відомою адресою. Та цим змусив мене шукати телефон свого керівника. Тут було простіше, тому що я назвав ім'я нашого Лаура Балаура. Ну, Валерій Леонідович, ось що я йому сказав. Іноді добре мати за керівника таке відоме страховисько. Мене зустрів черговий, який знову висловив незадоволення з приводу моєї майже нічної появи. Ім'я Валерія Леонідовича йому ні про що не казало. Правильно. Такі імена більш відомі дрібним керівничкам, ніж рядовим робітникам. Але тут я отримав, що хотів. Чудовий маленький каштанчик. Мені здається, то була геніальна ідея. Від Києва, алеї героїв Запоріжжя, каштанчик. Втілення символізму. Ще в машині мене запитав заступник міністра, якого міністерства невідомо. Не панська це справа представлятися. А я ще не відчував себе холопом настільки, щоб усіх знати. Ти від Валерія? Ти щось придбав від нас, але і героїв? Дожилися. Кожен заступник міністра Тепер буде мені тикати. Ах, Купив, сказав я, показуючи на пакунок, що лежить під моїми ногами. Пакунок виглядає так, наче в нього запаковано мертвяка дистрофіка. Що це? Мабуть, не одному мені пакунок на це схожий. Каштанчик. Каштанчик? посміхається заступник міністра. Чудово. Просто чудово. Хм? Каштанчик. Заступник міністра мною задоволений. А я задоволений собою та каштанчиком. Ну, якби зараз було трохи пізніше, на годинку-другу, ніж сьома година ранку, життя б мене цілком влаштовувало. Аж ось ми вилазимо з машин. І відразу наші носи тикають в запашні хлібини. Такі тверді, що відразу зрозуміло ці хлібини для тикання носом дорогих гостей, а не для того, щоб їх їсти. Дівчатка в червоних черевичках та квітучих віночках мрія схибнутої бджоли щиро посміхаються, уклоняються. Ну а як же? Тримайся, село! Столиця припхалася. Дівчатам Довелося фарбуватися о шостій ранку. Не помилюсь, якщо вони думають, що ми козли. Ну, інакше кажучи, козли зі столиці уклін вам та паляниця. Хтось із них розсипав сіль. Ага, довклонялася. От довіриш щось робити незграбній дурепі, і матимеш потім сварку. Розсипана сіль до сварки якщо хто не знає. От проти отрути я не знаю. Спробуйте, втім, сказати, куди сіль, туди сварка й біль. Я про всяк випадок таке кажу. Не завадить. Тобто гірше не буде. Маю ще чим із вами поділитися. Зазвичай на цих паляницях є сплетені з тіста колоски. Так от, ніколи не намагайтеся їх вкусити. Колись дуже давно в моєму житті з тестем ми поперлись як видатні бізнесмени у складі урядової делегації до Полтави.